а примітивною комбінацією з трьох пальців. А ось точні науки, то незалежна і вічна субстанція, однаково потужна, в Імператорському Римі, і Золотій Порті, і в цісарській Австро-Угорщині, і в Більшовицькому Союзі, та й в незалежній Україні теж. Тут є над чим задуматися, маєш рацію, Йосифати, у великій тюрмі, з якої ми, здається, вже виходимо, створювались два види літератури. Один мав переконати читача, що в союзі з його метастазами гулагів взагалі не існує тюрем, і споживач такої літератури повинен був стати глупим оптимістом, одне слово – гомосоветікусом, а ми витворювали інший вид. Заснований на аналогії сучасності з минулим, читач таким чином мав можливість у інакомовленні осягати правду. Ми не дозволяли гумункулюсам заполонювати світ, і вони народжувалися мертвими або ж мулоподібними особинами, які не дають потомства. А нині треба писати прямим текстом про те, що пережив народ. Щоб наші нащадки не подумали, колись бува, що вільна Україна народилася немов мов афродита з морської піни. Добре, добре, але ж ваші викривальні пасажі колись вичерпаються і, можливо, знудиться читачеві. Яка тоді література прийде на зміну патріотично-декларативній, солов'їно-тьохкальна чи складна, ребусна, кросвордна? І хоч не хоч, уподібниться вона точним наукам, які доступні лише вибраним. Мистецтво рятує свята перспектива. Воно завжди стоїть на шляху до храму. Що таке твій храм? Національна ідея. Вона для нас, що для юдеїв, віра. Ці категорії врятували обидва народи від загибелі. Але чому ти так багато приділяєш уваги і реальному мистецтву, а менше реалістичним наукам? У мистецтві людина відчуває себе деміургом, а в реаліях – комашкою. Це не зовсім так. Комашкою стає тільки нікчема і в реальному, і в уявному світі. Але якщо її погодитися з тобою, то що винна людина, яка не є митцем? Але ж кожен може долучитися до мистецтва і ним себе облагороджувати. Ось що я тобі скажу, Йософате, наука – категорія вселюдська, інтернаціональна, на ній держиться світ і Всесвіт, адже з космосу прийшли до людських голів ідеї всесвітніх законів. Наука – основа цивілізації. Проте жодна, якщо вона побудована на технократії, не може воздвигнути храму. Технік мусить бути в душі митцем, інакше він стає снобом, якому все одно що розглядати, газетну репродукцію Венери, Веласкеса чи оригінал цього твору у картинній галереї. Як би високо не розвинулась техніка, а духовність завжди стоїть вище. І мізерна та людина, яка не вміє підвести голову від бетону мішалки до церковної бані. Але ж земний храм ти можеш побачити і неозброєним оком, а до Господньої бані можна наблизитись лише за допомогою телескопа, сконструйованого вченими. То правда. Однак телескоп інструмент однозначний, а мистецтво багатовимірний, один і той же Мистецький твір може рівносильно спонукати до катарсису різних за віком, за освітою і за переконанням людей. Так молитва удосконаляє віручого, незважаючи на те, молиться він сурами Корану, псальмами Давида, а чи християнськими символами віри. Мистецтво – храм, в якому моляться до ідеалу прекрасного. Ти вже закінчив свій кривавий тан? Я його продовжую. Цей роман не має композиційних меж, а він без початку і кінця, як наша історія. Та щоб засісти за чистовик останньої частини, мушу побувати в Боднарівці».